і розкрив її ножем. «Сала не хочеш? То їж хоч це!» – подав Галці скипку хліба, намазану консервованим м'ясом. «Не хочеться!» – тихо сказав Галка, поглянувши на ладиша, який стояв, опустивши голову, наче за «Я не хочу їсти!» – повторив. «Подивіться на нього!» – вигукнув Орел. «Не будеш їсти, прострелимо! Нам потрібен боєць, а не ось це упале дерево!» Показав на зламані вітрами молоді сосни. «Правильно!» – шукав підтримки у десантників. «Візьми себе в руки!» – підвищив голос командир. «Ну, нема ніяких ліків, нема для тебе постелі, нема тепла, то що ж? Вмирати зібрався?» Нам тут лазарет відкривати фашиста не дадуть. Німецько-фашистські війська в районі Пріякули, який планував командуючий Шернер, 24 жовтня 40-хвилинною артпідготовкою, розпочали контрнаступ, щоб пробитися до Мемеля. Та одразу ж були зустрінуті готовими до бою дивізіями Першого Прибалтійського фронту. Шестиденні наступальні дії восьми фашистських дивізій, які намагалися прорватися до Мемеля, обійшли стіною ціною 15 тисяч вбитих і поранених, великою втратою техніки, танків. Війська генерала армії Багремяна не пустили курлянських вояків у Східну Пруссію, зустрівши їх у повній бойовій готовності. Не мовчали війська Другого Прибалтійського фронту під Салдусом, Тукумсом, Лучились бої під Скрундою на півдні Котла. Розвідникам Кудрявого було нелегко збагнути. Де ж головний напрямок у радянських військ? Не знало про це й командування фашистів, бо знову поживався рух на шосе, яке з'єднувало Кулдигу зі східною південною ділянками фронту. Німці перевозили свої полки то на захід, то на схід, то на південь. Передислоковувати в них було, що Десять дивізій стояли віддалік Від передової лінії фронту як резерв Відстані тут невеликі За дві години із штабу армії Курланд Можна дістатись до найвіддаленішої ділянки фронту А за 4-5 годин перетнути весь півострів Від Тукумса до Лієпаї. Наявність сітки шосейних доріг дозволяла німцям здійснювати такі маневри. І всюди, на передовій і в глибині оборони, солдати копали траншеї, ходи сполучення, будували дзоти. Тим часом до Курлянських портів рух автомашин солдатами майже припинився. Про все це Кудрявий повідомляв у центр. Листопадовий ранок. Шерн у доброму настрої, незважаючи на те, що в операції Прорив уtraitі у 15 тисяч солдатів і офіцерів, а 600 потрапило в полон. Німецькі війська недорахувалися 80 літаків, 400 гармат, 150 танків. Однак і росіяни не пройшли. Фюрер за це присвоїв Шернерові найвище звання – фельдмаршала. Шернер на висоті. У Шернера нема підстав для розчарування. У Німеччині готують спеціальний журнал «Корлянський боєць», тираж якого буде присланий солдатам групи Корланд. Про мужність Шернера і його війська пишуть газети, ставлячи їх у приклад іншим солдатам Німеччини. «Мій фельдмаршале, машини готові!» доповів черговий офіцер, ставлячи у червоні і жовті троянди. «Це від Едуарда, на честь присвоєння вам звання фельдмаршала. «Данке!» ківнув головою Шернер. «Машина готова!» «Яволь! Сьогодні за охороною поїде Гауптштурмфюрер СС Вундерліх!» «А-а! Той, що ганяється за пронозами генералів Баграм'яна і Єременка? усміхнувся Шернер.